Чергова запропонувала гостям почажуть цікавий, королівський напій, коли взяти до уваги, що незалежна Україна ще не має валюти для закупівлі цих симпатичних коричневих зерняток. І навіть прем'єр Фокін, який літав до Бразилії, здається, не привіз звідти бодай мішечка. А може привіз саме для цього салону почесних гостей? Від кави Ангеліна не відмовилася, бо в салоні першого класу на Боїнгу їх негайно стануть пригощати дечим дорожчим за каву. Всі потрібні формальності було здійснено за лічені хвилини. Чергова, за домовленістю з Оксаною, всі свої дії супроводжувала голосними поясненнями. Коли повела гостей на посадку, оголосила про це біля вихідних дверей. Оксана поставила ногу на верхню сходинку. Вона не мала досвіду, Затримання злочинців у аеропортах. Що вже тут сказати про злочинців номенклатурних? І ніхто їй не підказав? Та хто їй підкаже, прокурор Повх? Що люди на посадку чомусь майже біжать, спитати б, куди квапляться, чому? Ніхто не відповість. Але всіма заволодіває інстинкт нетерплячки. Щойно вони опиняються на забитованому полі, у цьому просторі, Повненому гуркоту і резінь могутніх турбін. Отож, коли Оксана, спустившись з другого поверху, вийшла на кам'яну доріжку, що перетинала газончик перед депутатським залом, група Ангеліни була вже майже біля літака. Щоб їх наздогнати, Оксані довелося майже бігти. Як усі невисокі жінки, вона завжди спиналася на високі каблуки, Відповідно, і хода у неї виробилася рішуча, тверда. І коли тепер довелося поспішати, то каблуки застукотіли по бетону так голосно, що та молода зміючка почула, мабуть, сказала щось Ангеліні та озирнулася, побачила Оксану, побачила також, що їм на переріз іде в розсип група іноземних спортсменів в лапках. Все зрозуміла і, не вагаючись жодної миті, Гордим королівським жестом простягнула моби для цілування свою праву руку Аліні Будяк. «Наручники!» – закричала Оксана. «Негайно наручники їй!» І сталеві наручники справді зблиснули на зап'ястях Аліни, як було домовлено і обумовлено з групою затримання десь сто тисяч разів, щоб найперше знешкодити ці страхітливо злочинні дівочі руки, руки отруйниці, Власне, і не руки, а зміїні жала. Розпачливий Оксанин крик, і зблиск наручників, і коротка боротьба з адідасами – усе це тривало кілька секунд, час практично не існуючий. Але там, де йдеться про життя і смерть, навіть невловима мить може обернутися трагедією. Ангеліна Бограс не йшла до літака Люфтганзи, не йшла – а мов би возносилася над землею гордо, прекрасно і справді в ангельській неприсутності і зреченості. Але Оксана вже бачила, що Ангеліни немає. Її не затримає ніяка сила. Вона не піддалася, вирвалася із земного круга. Нарешті, нарешті. Летютні стукоти озвалися в її крові. Стукоти добра раю, пекла. Чистилища Секунди відмірювалися Тими потайбічними стукотами Мов при кінці світу Раз, два, десять, дванадцять Лік короткий, мов доля Лік до двадцяти Часу Лиш для того, щоб міцно заплющити очі Стріпнути звій зблиск Світла небесного і земного Струснути з обважнілих повік Двадцять віків недавніх І всю вічність Давезних давнин і кінець, останній страшний удар гуркіт, грюкіт, Армагеддон. Отрута діяла блискавично. Ангеліна вже була мертва, але ще йшла, не хотіла падати. Може, мала намір злетіти і полинути у безвість. Ах, як би то було прекрасно, коли б вона справді злетіла! Інвентаризація Мощі блаженного Агапіта володіли чудодійними властивостями фантастичної сили. Це підтвердили фахівці